שיעור מספר 12 יום חופש אתמול לא עבדתי. נסעתי לירושלים ברכבת. בדרך קראתי ולמדתי קצת היסטוריה. בירושלים הלכתי לבקר במוזיאון ישראל, בכנסת ובגן הורדים. בצהריים הלכתי למלך הפלאפל ברחוב המלך ג'ורג' ואכלתי פלאפל בפיתה. אחר כך הלכתי לקפה הלל ברחוב עמק רפאים במושבה הגרמנית. שם ישבתי וכתבתי גלויה לחברה שלי בהמבורג. שלחתי את הגלויה בדואר והלכתי ברגל לתחנה המרכזית. לקחתי את האוטובוס לתל אביב בשמונה בערב. באוטובוס שמעתי מוסיקה וקצת ישנתי. חזרתי הביתה, אכלתי משהו, קראתי מיילים והלכתי לישון. מחר אני צריכה לעבוד.